Alltså jag kan inte beskriva hur jävla nervös jag är inför imorgon Det är tusen frågor, kommer de gilla mig? Eh, vad ska jag ha på mig? Eh, ska man ta hand, krama eller säga tja, lite coolt? Eh, jag måste göra ett bra första intryck, hur gör man det? Eh, jag har aldrig gått på en arbetsintervju och just det Hur fan ska jag vara? Men du, var bara det dig själv så går allt bra Åh oh, att jag inte tänkte på det, du är ju genialisk, bara en liten, liten, liten, liten, liten fråga Vem fan är jag? Ja men hallå, och lyssnar på Hampus Näsvold podcast avsnitt 23 med mig, Hampus Näsvold. Veckans avsnitt ska handla om frasen var dig själv som vi alla har hört oräkneliga gånger och alltid direkt eftertänkt hur fan är en när han är sig själv. För att kanske reda ut något idag eller inte så har jag i alla fall Morgan Alling som gäst. Hej Morgan, hur mår du? Jo då, jag mår bra. Jag försöker vara mig själv. Jag mår, bra. jag mår bra, svarar man någonsin något annat än bra på den frågan, den är lite retorisk nästan Ja, det är ju bara en artighetsfråga och en svar. Jag pratade med min kompis idag, han, jag vet att han mår dåligt och har haft det jävligt pissigt och allting Och så frågar jag också, hur är läget, det är bra, det är ju nog mest bara att man inte orkar tag i skiten Eller att man ska berätta, utan det är bara, japp, hej, det är ungefär som att säga hej, hej Jävligt dårligt Ja, härligt sorgligt, ja. Ja, ja precis. <laughs> Hur många gånger i ditt liv tror du att du har hört frasen vara dig själv? Oj, herre Jesus. Det har jag hört otaliga gånger. Eh, speciellt inom teater och eh, tv-sammanhang så är ju den viktigaste frasen just att vara sig själv. Och... Eh, det är väldigt svårt. För när man är ung så söker man ju. Man kan ju vara allting. Jag var jädrigt förbannad på den här just frasen väldigt länge. Så jag var det själv. Och då var man själv. Vem är jag då? Jag kan vara glad, jag kan vara ledsen, jag kan vara arg, jag kan vara sur. Jag kan vara, jag kan vara allt möjligt. Jag kan vara intellektuell. Jag kan vara väldigt förbannad. Och jag, alltså radikal. Eller så. Alltså, det där med att vara sig själv. Man vet inte det när man är ung. Faktiskt. Men... Eh... Jag gjorde ett tv-program en gång eh, som heter Singalong. Jag var med massor många gånger så här: ett lekprogram i TV3 var det med René Nyberg. Och, och jag har på kanske i 15 år i olika TV-sammanhang, i olika lekprogram och TV-program och jag försökte alltid vara rolig. Jag skulle alltid tänka ut någon rolig fras eller göra något roligt, snubbla lite roligt eller hitta på något roligt så att det alltid var liksom trademark Morgan Alling i det där liksom. Och det gjorde att man var så jädra nervös och hoppas jag får säga den här roligheten eller nej, så var programmet slut och så, så hann man inte det. Och så visste man inte har jag varit bra eller har varit dålig. Så att jag, försökte, jag försökte bara bekräfta bilden av vem jag själv var. För att jag, jag hade en bild av mig själv, att jag är alltid rolig, jag snubblar eller jag håller på och sådär. För det är det folk säger till mig vem jag är och så försöker jag bekräfta den bilden av att ja men jag är alltid så rolig och check och glad och trevlig i tv. Och då försöker jag alltid hitta på någonting för att bekräfta den bilden av hur alla andra ville att jag skulle vara. Men så ringde de då från Singalong en gång på eftermiddagen. Du, vi har ett avhopp. Kan inte du hoppa in och rädda oss? Du måste hjälpa oss. Och jag bara, ja, men jag har inte förberett mig någonting. Jag har inte förberett någon sång, ingenting. Jag har inte förberett någonting. Nej, men det spelar ingen roll. Sätta en taxi, kom hit. Du måste hjälpa oss. Så jag åkte dit till tv-programmet känner mig sjukt nervös. För jag har alltid förberett mig. Och så, men jag tänkte, nej jag går in och sätter mig där. Och jag och Claes Malmberg satt bredvid varandra och sen så ja, körde vi på. Och jag tror aldrig att jag har varit så bra. Jag var bara mig själv nämligen. För att jag hade inga förväntningar på att jag skulle vara rolig. eller Jag hade inga förväntningar på att jag måste leverera roligheter här nu. Jag satt bara och, och, och var med och helt plötsligt så... Kände jag efter 15 år att ja, men jag kan faktiskt vara mig själv. Jag när de ringer idag till olika intervjuer och sånt där så jag förbereder mig ingenting. Jag åker dit, ser vad händer. Jag svarar på det, de frågorna jag får. Och då kan jag känna mig ganska nöjd efteråt. Ibland är det bra ibland är det dåligt. Men så är livet. Man är bra ibland och man är dålig ibland. Så det där med att vara sig själv, det är jädrigt svårt faktiskt. Det tycker jag var skitintressant där du sa att man gör sig till den person man tror att folk har uppfattat sig som. Exakt, man är den man. Jag gör en föreställning som heter, om, eh, vad heter det? Morgan Allen en Föreställning om kärlek, som handlar om det här bekräftelsebehovet som vi alla, de flesta människor då har. Va? Inte så extremt som vissa som, ja, skådespelare och så där, men vi har alla ett behov. Och, och speciellt när man är ung så får man ofta höra, man får ofta epitet, ja men du är så rolig, eller Du är så söt och vad duktig du är, eller, och sen så får man en bild, en, en, en, en rubrik eller ett epitet och så försöker man vara det. Sportkillen eller den tuffa tjejen i rökrutan eller plugghästen eller vad man nu. Sen så försöker man slå sig fri från den rollen man kanske får. Ibland, ibland inte. Ibland så tar man sig roller, ibland får man sig roller och sånt där. Och så försöker man då vara någonting som man tror att andra vill att man ska vara. Och det handlar om den föreställningen jag pratar om då. Eh, om just det där att man vill vara alla andra så mycket till lags så att man till slut inte vet vem man själv är. Det är, tror jag det är väldigt många som brottas då med bilden. Så kommer man in i en ny relation och så försöker man vara den gamla bilden. Nej men det vill jag inte vara. Och så försöker man sig göra fri från den här bilden av vem jag är. Och eh, ibland så kommer man in i... Eh, ett nytt sammanhang, någon ny klubb eller någon ny skola eller någon ny, nytt gemens, gemenskap. Och så bär man med sig sin ryggsäck, och sen så, så försöker man vara en, en lite ny. Uh, man försöker av säga: Jag vill inte vara den gamla Bill, jag vill vara nu, ska jag försöka vara det här. Och då, och då kan man också få en annan, en annan roll som man kanske inte alls känner sig bekväm i. Och så där. Så att, det var så en kompis som hon var ner och gick omkring i djungeln och så där, var bara en vecka. Hon är inte rädd för spindlar eller ormar eller någonting. Hon älskar sånt där. Hon skiter fullständigt där. Men <hör> så kom hon sjukt nära en stor fet spindel. Så här. Det var otroligt nära så hon skrek till. Liksom, hon, blev, hon blev skiträdd för att den var så nära. Och sen så fick hon epitetet till tjejen som är så himla rädd för småkryp. Och hon försökte hela veckan, så nej men det är jag inte, det var bara det att de var väldigt, jo men oh, hur är det nu? Och hon blev helt plötsligt, alla skulle ta hand om den här tjejen, fast hon inte alls hon är inte alls den här, hon har inte den rollen och är inte den rollen. Så att, eh, det går väldigt fort att få vem man är av andra också. Men nu tar man sig lös från den rollen? Alltså från att tro att alla andra vill att man ska vara på ett visst sätt till att ja, men så här vill jag vara. Ja, Och det, vara det är, det är eh, ett hårt kämpande. Det eh, det tar väl? Ibland går det väl? Alltså jag tycker så här att mår man dåligt i den rollen man har fått att man inte är, då ska man ta tag i det direkt. Och så säger man, nej men vänta lite, stopp, säg inte så där till mig. Prata inte över huvudet på mig, eller, eller använd inte härska tekniken mot mig. Du behöver inte vara sån, utan du kan prata direkt till mig. Man, man, att man tar tag i problemet direkt tycker jag är väldigt viktigt. Det är väldigt, väldigt svårt att ta sig ur roller man får av andra. Så, sådär, så att... Eh... Ja, för mig är det bara så här att trivs man inte en roll så spelar det ingen roll hur lång tid det tar att bli av med den rollen. Det gäller att jobba med det varje dag. Sen får du ta den tid man det tar. Och jag hade massa roller och som, jag hade, som jag inte gillade hos mig själv. Så jag, så att jag gjorde slut med vissa av mina eh, kamrater och, och även flickvänner jag varit ihop med. Så för att, nej, men jag trivs inte att få den där rollen eller den där epitetet på mig själv. Jag känner inte igen mig själv, så är inte jag. Jag är inte rädd för att gå hem liksom, till exempel som jag var en gång. Så då gjorde jag slut. Det gäller att ta tag i problemen och att inte gå för det för länge. Men det ett är ju att bli medveten om det. Vad det är för roll man har eller vad man har fått. Och sen det två är att ta beslutet. Vill jag ha det så här eller vill jag inte ha det så här? Och tre tycker jag är att sätta upp en actionplan. Hur vill jag ha det då? Och fyra, börja beta av. Jag tänker så här också, nu ska jag formulera det här Om jag skulle säga till dig, var dig själv Då kan jag ju bara ja. tänka att du är dig själv När du är som du är nu till exempel När jag liksom ja. snackar och träffar dig Men du mm. kanske inte är dig själv nu Och om du, när du är en jävligt sur och tråkig person När du är dig själv så blir inte det inte så bra Till exempel på en arbetsintervju Nej, nej, precis, det kan man ju inte vara Man måste ju vara smart Man får ju inte liksom Okej, okay, jag ska vara mig själv Och så sätter man sig på arbetsintervju Och beter sig som ett praktarsle Jo, men jag är så här med mina kompisar Då är jag mig själv det funkar ju inte, man måste ju anpassa sitt jag Och, och, och eh, man har ju olika så att säga, delpersonligheter i sig själv mm. Som man då kan plocka fram Man kan vara den lite romantiska killen när man är med sin flickvän Man kan ju vara den lite hårdare killen när man är tränare i lag, fotbollslaget Nej, kom igen gubbar, nu fokuserar vi man kan vara ordningssam, man vill ha alla saker på rätt plats. Man kan vara den lite roliga, man kan vara den lite ödmjuka och så vidare. Man har olika personligheter i sig själv, tror jag. Och, och sen gäller det att styra de där personligheterna i olika sammanhang. Och det gäller att vara smart att i en arbetsintervju, då kan jag inte gå in och låtsas vara chef för det företaget. Det är ganska osmart. Så. så Därför plockar jag inte fram den delpersonligheten utan jag plockar fram en lite mer en, en, en, en ödmjukare eh, delpersonlighet just under, under den här arbetsintervjun. Sen kanske jag går in och tar över. Eh, men eh, så det gäller ju att vara smart och att kunna diktera den här personligheten eh, beroende på sammanhang och situation och sådär. Men eh, ofta är det ju då med besvärliga, jobbiga jäklar de har ju ingen koll på vilken delpersonlighet de trickar vid vilken situation. Så att de kan ju gå in där och stövla in på en arbetsintervju och bete sig som en idiot och sen går de ut därifrån och fattar ingenting. Jag fick inte arbetet! Herregud, vilka jävla idioter! För de inte fattar liksom. För de har ingen koll på den delpersonligheten då. Så, att, så, så, så ser jag lite grann faktiskt att, man, att vi, vi, är, vi är alla lite olika beroende på vilka situationer och det är ju bra. Det är ju häftigt att vi kan vara många personligheter, den lite romantiska, lite clowniga, lite eh, kloka, den lilla narren eller... Eh, ja. Det är rätt viktigt att skilja på både person Och personligheter som du säger i För man är alltid själv med vilken av alla sidor Ska jag visa idag typ Exakt. Och nu mm. tänker jag en annan sak om det här också För du är ju skådespelare ja. Är det så här att om du typ Nu tar jag så här grova exempel men om du alltid drömt om att Kanske vara en lite psykopatisk präst Eller jag skulle vilja vara det bla bla bla Men så kan du inte vara det i vanliga livet Är det att du får leva ut dig själv i rollerna då på ett sätt Ja nej Det är inte så jag Jobbar på det sättet utan det är inte så att jag, jag känner att oh, jag får leva ut psykopat. Jag spelade ju Alex till exempel i Clockwork Orange på Dramaten för några år sedan. Och jag kände ju inte sådär att wow, vad, vad underbart det att spela psykopat. Utan det är ju ett jobb, ett yrke jag har att gestalta psykopater och sådär. Eh, sen försöker jag vara väldigt professionell i att jag är den jag är på scenen. Eh, och sen när jag kliver av den scenen, då försöker jag gå tillbaka till mitt goa lilla vanliga jag- men en del skådespelare, de lever verkligen genom sina roller och sådär och man beter sig som ett praktarsle även på krogen sen efteråt för att man spelar ett praktarsle och sådär. Jag, jag kan tycka att det är jag hör inte hemma med skådespeleri eller teater. Det är liksom, ja, Jag tycker att det är lite tramsigt. Men eh, det är klart att man som skådespelare får utmana sig själv i, i, i väldigt mycket. Att man får gå in i olika roller. Och eh, och, så där. Det är ju, och det är ju bara roligt. så, Men det är ingenting som jag själv liksom så här, och jag längtar efter att få gå in och spela den psykopatiska prästen. Och så där. Eh, nej, men, ja, ja, men som skådespelare så, så är man ju... Där man plockar fram olika sidor av sig själv och olika erfarenheter... Hos sig själv tycker jag, beroende på vilken pjäs eller vilken situation man ska gestalta. Va? Eh, så då får man gräva lite grann efter sig, efter sig själv. Eller så får man helt enkelt bara gestalta det utifrån hur man tror att en massmördare fungerar. Men jag anser ju att en massmördare ska spelas som att man försvarar. då Jag gjorde bara mitt jobb. Jag, jag gick in och mördade de här 77 personerna på den här ön här för att eh, vi i alla järn, alltså samhället är hjärntvättade. Fattar inte ni det att ni är hjärntvättade? Så att man måste försvara psykopaterna fullt ut. Som att man försvarar eh, vilka politiska partier man än väljer. Men jag försvarar det här till 100 procent. Det här är jag. Eh, det, så måste man också gestalta en psykopat försvara dens handlingar utifrån annars så, annars så ser publiken att det är en skådespelare som absolut inte tycker att, att den här massmördaren är, är alltså där, då blir det inte trovärdigt så att där måste man bara ha någon slags förmåga att försvara skit, om man säger så Du har gjort jättemånga roller och varit med rätt länge mm. men och som offentlig också så i vanliga livet Borde ju folk komma fram till dig Och det som vi pratade om innan Ha förväntningar på hur du ska vara Absolut Hur hanterar du det i vanliga livet Att faktiskt, nej men jag är så här. här. Jag är inte som i den här till exempel Sune-filmen Eller i den här eh, sketchen här Nej, nej men så här var det I början när jag slog igenom eh, Väldigt tidigt eh, När jag kom in på senskolan Det var 87 jag kom in på senskolan, Jag var jätteung, så här, jag var 17 år gammal och... Och jag var ju verkligen sprallig och otroligt begåvad skådespelare på ett sätt. Alltså, nu pratar jag rent skådespelare tekniskt så var jag väldigt så här begåvad kille som kunde verkligen sitta och gråta och gå in i roller och allting sånt. Det försvann lite senare, men, men en annan story. Men, så, så, men då, då levde jag verkligen myten av att vara skådespelare. Även på krogen satt jag. Jag är, jag är skådespelare jag älskade rollen av att vara skådespelare. Men sen så var jag väldigt fysisk skådespelare så jag älskade just att göra... Få folk och bara... Wow, shit, han hoppar ju därifrån. Nej, men herregud. Vad, vad, oh, ja, vad gör han nu med sin kropp? Va? Jag älskade att, att, att ge publiken det publiken inte visste att de ville ha. Man säger ju alltid att man ska ge publiken det man publiken vill ha. Men jag tycker det är tramsigt. Man ska ge publiken det de inte visste att de ville ha istället. Det är mycket coolare. Wow, shit, vad coolt. Fan, den här sandet har vi aldrig... Det gör vi inte. Man ska liksom... Ja, utveckla konsten liksom. Inte bara hålla på och spela massa gammal trams. Men jag skit samma. Och, och, och, och sen så slog jag igenom ganska tidigt med ett barnprogram som hette Tippen. Som blev superstort då 93-94. Och då blev, fick jag ju en offentlig bild av att vara rolig, galen, knäpp och så vidare. Och det var ju jag också. Men jag var för ung för att kunna hantera den framgången. Så att jag försökte ju alltid vara det i alla sammanhang. Hela tiden. Även på krogen försökte jag ju vara galen. Ja, men jag bjuder. Va? bjuder du? Ja, för fan. Jag bjuder. Fan morgan. morgan. Det var cirkus morgan som reste runt överallt. Där morgan ska vara på krogen, i TV eller vad är. Så är det alltid jävligt roligt, och det är underbart kul. Och det var den rollen jag fick Men sen så när jag. Sen, sen är jag ju inte det 120 procent hela tiden. Jag vill ju sedan inte bara resa runt och klippa köpcentrum, band, eller stå på något jävla lekland och, och showa. Utan jag, hade ju, jag ville ju spela andra saker, tunga saker. Men då vill inte publiken se det. Nej, fan morgon, du är ju tråkig. Du måste ju säga roliga grejer. Ja, vad fan. Ja, okej. Okay. Och så, så försökte man vara det där. Och sen utåt sett så, eh, så när folk träffade mig på, på gatan och sådär så... Där, så Ja, de hade massor förväntningar på hur jag ska vara. Så där. Men samtidigt är jag ju, jag som person är väldigt så jag Folk stannar på gatan och pratar med mig och beundrar kanske det jag gör. Och då, då står jag kvar och pratar med dem. Vad kul, vad roligt. Ja, tack så hemskt mycket, det gör mig glad. Och sen går jag vidare. Men när jag var ung kunde jag till slut inte hantera det där. För jag försökte ju då vara alla andra till lags. Så att i mitten av 90-talet där så kollapsade jag. Och, och sen har det varit en ganska lång process under flera år att bryta sig loss ifrån den bilden av vem jag trodde att andra ville att jag skulle vara. Och till slut när jag då sa nej till att klippa köpcentrumband, sa nej till att eh, sitta i tv och leka. Utan jag åkte, flyttade till Varberg av alla ställen och började om med teater och började göra... –komedia-jämnt som egentligen det jag började med då. Alltså komediateater, så började jag där. Och sen så höll jag på med det i några år i en källarlokal typ där nästan. Eh, eller på Teaterhalland. Och helt okänt, fast jag fick jättestora erbjudanden. Men jag ville inte det. Jag bröt mig loss från den bilden. Och så ringer Dramaten och sen så flyttade jag till Dramaten. Och sen var jag på Dramaten i 13 år. Det så jag kände att nej, men nu håller jag på få en annan bild här. Jag ville inte det. Så slutade det. Så kom jag med i Let's dance och då var det ju massa med folk på Dramaten. Men här ska du vara med i sån jävla skit? Var fan, det är inte du. Jo, det är jag också. Jag älskar lekprogram också. Men det ska vara på mina villkor. Alltså att jag själv väljer att få vara med. Förut när jag var ung, då var jag med bara för att få vara med. För jag trodde att det kommer ta slut annars. Det kommer ta slut annars. Men när jag började säga nej och säga ja till saker som jag ville på riktigt göra... Då började jag ta kommandot över mig själv och hitta mig själv, vem jag är. Det är jag är hela spektrat. Jag är inte bara dramaten eller bara stadsteatern eller bara barntv, eller bara. Jag är allt. Och när jag började förlika mig med den tanken att det är faktiskt jag som väljer vilken bild andra ska ha av mig. Då, när jag började göra det, då började jag må riktigt bra. Det är man själv som väljer. Jävlar, vad klok Jag tror inte på att den hittar sig själv. Att den som ung ofta vill se vem man är och vad man ska göra handlar inte om att den ska hitta sig själv. Det handlar om att den precis ska börja bygga upp sig själv. Det, det livet vill ha, den personen jag vill vara och den vill göra. Stå upp för dig själva, bygga upp er och vara vem fan ni vill. Ingen sätter gränser och krav förutom ni själva. Puss.